Berriki disolbatu izan den konbentzion buro Organizuari lotuta Bildu iruneak asteonetako udalbatzarrean aurkeztuko dugu e, ekimen bat Eta hori bera ezagutzera emateko antolatu izan dugu agerraldi hau Azalduko dugun informazioak agerian uzten du Konbentzion buro Deren kudeaketaren izan kudeak dako porrota Eta orokorrean udalak turismoaren alorrean Ez duela ez helbururik ez da estrategia argirik ere Beraz, parte hartze publiko zen pribatua zuen antolakunde honen disolbatzeak bultzatuta eta erabaki honen zergatia bilatu nahirik, horrek behartu du bilduren galtaldeak udalak turismoaren alorrean duen ibilbidea aztertzera. Modu honetan izandako erabateko porrota, esan bezala, eta egun dagoen utxune esanguratsuarekin topo egin izan dugu. Eta egungo egoerari Uchitata, esan dezakegu turismoaren alorrean UP-renen udalgobernuak markatutako lan idealdoa klarifikazio falta argia izan dela nabarmendu nahi dugu. Ekimen ugari martxan jarri dituzte, baina alburu argirik gabe. Eta beti ere, fenomeno turistikoaren ikusmira oso mugatu batekin. Jarduera ekonomiko hutsera mugatuta in zuzen ere. Ikuspuntu makur horrek De arduera estrategiko guztiak baldintzatu ditu. Eta ondorioz, sektore honek duen potentzialitatea ez da aprobetxatzen ari. Izan ere, turismoak etekin ekonomikoak ekartzea aparte, aberastasun kulturala ekar baidezake. dezake. Orain arte egindako plan estrategikoak diru sarrerak lortzeko ideian zentratu dirasoik. soilik. Hiriko hostatatze gaitasuna inditzeko helburura mugatu dira gehienetan, eta gainera errekurtxo ekonomiko zehatzeko perfilari bideratuta. Denaden, porrotarik handiena, elburu argirikabe, kudeak eta organoak martxan jartzean izan da. Entze turistikoaren sorrera, saiak eretan ikus dezakegu hori. Balea tekniko eta giza baliabide pila erabili dituzte, baita eundairurogi eta mila, mila euro ere guztira, eta hori guztia zertarako. Diru laguntza bat, probesteko norabide estrategiokorik gabeko entolakunde bat martxan jartzea erabateko porrota izan da. Eta hori argi geratu izan da. E, Gaur arte, turismoaren alorrean jorratutako ibilbidea zertu ondoren azpimarradezakegu upene irizpide argirigabe buru belarri lan egiten duela. Eta gainera, kontzentsu politikorik gabe. UPN izan zen konbentzioa buro disolbatzea erabaki zuena. Erabaki hau turismo erakundearen batzorde nagusian hartua izan zen udal batzarrean ura onartu eta gero. Baina gauza da udal batzarraren erabaki hori enpresaren batzordean parte hartzen zuen udal ordezkariaren aldaketarekin manipulatua eta eskutatua izan zela. Inork ezekin udal ordezkaria aldatzearekin batera turismo erakundea Disolbatuko zenik Ondorioz turismo alorreko lan hildoa Erabat aldatzea premiazkoa da Bilduk uste du turismoa elkartruke kultura lerako Eremu bezala ulertu behar dela Lan ildo, berri hori zehaztu eta garatuko duen tresna bat behar dugu Sektore turistikoa indartu eta e, dinamizatzearekin batera fenomeno honen ikusmolde integralagoa izango duen plan estrategikoa berria behar dugu. Eta gure ustez plan honek ondorengo irizpideak izan beharko ditu. Hiriaren jakintza soziokulturala indartzea, baita hiriaren historia eta gertakari garrantzituak ere. Perfil ezberdinei eta gaitasun ekonomiko ezberdinei egokitutako ostatzei aspiegituraren garapena bermatzea. Irian, ezistitzen diren nortazun sensibilidade esberdinak islatzea. Sektore komertzialeko eta ostale, ostalariko eragilei parte hartzea irekitzea. Eremu historiko eta kulturalean iruindar erreferentzialaren parte hartzearekin kontatzea.